Jokin gorosti di Xabier Larena edota Josu Abrisketa-Korta rutara amase iziren akusatuen aldean, fiskalak eriot sigurra askatu zuen seien aurka. Kolpe azkarra edo naizan zuen Frankok, Euskalen militante eta eta erakundearen kontra. Peo Echeverien txart historialaria. Uh, eta meliton mantanaz rigara politiko-sozialeko komisarioa hil zuen irunen eta hori uh, Frankok izin zuen hori hon Orduan, ortik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 di zen hauzia, Frankok nahi zuen, menentu uh, azkarbat sortu. Era kusteko Euskalegio uh, soan, uh, diktadura hori no uh, dizian zela. Ipar Euskalegian jendea mobilizatu zen abertzale mugimendutik kampo ere, hor duko gesan Alfaro, Baske Klerk egunkarian kasetariazen. Hemen ere bayunan uh, izan zen segurako manifestaldia uh, usteot sekulan izan den uh, gara hiertan hartan, uh, orduko kasete gara itentzuten Amar Ramosmila jende bilupsi jela bayunan. Kondena horren kontra altzazeko sekulako iazten auukantzen eta hemen diemu egtu zen bai. Euskalgatazka munduaren begipean ezagi zuen nauziak nazioarteko ohiarttzuna auukan zuen Parisena adibidez ikasleak mobilizatu ziren Frankishmoaren kontra uen arteana Christian etsaluz. Nihirrugeita sortziaa ez zen urrun eta bazen oraindik implikatzeko gogoa zur segunes sin hamar bat lekuetan eikasle lekuetan emaiten zuen ideia gab sabahat Plantatzen ari zela gauza berri bat bazela, frankismoari buz baina ere eskulerriari buruz. Burgosko prozesua. Pistedategi zaso bat bezala ikusten dut espazio internazionalean jartzeko. Publikoa hotasuna handitu zen. asko Nazioarteko presioa eta egitar mugimenduei esker heriotz kondena ezen bete, baina bai ipresonde zigoja, Franco il amnistiatu amnistiaatu zituzten kondenatuak.